بسم اللہ الرحمن الرحيم و دخل ماہو السجن فتیان و داخل شویسو علیہ السلام سراجیل تا دوال کام ظلمی آل احدو ما انی اعصر خمرہ وی غیوپتی دوالو کی ځمینه م خپل ځان لره په خوب کې چې نچوړو ما شراب او قال الاخر او یو قبل اني اراني احمل فوق راسې خبزن زمينه م خپل ځان لره په خوب کې چې خېمې دې سر د پاسا ډوډې تا اكلت ويرمن چخوراكې مارغان داوینا نا بهته لي خبر را کامونږته په تعاب ددي خوو ان ن را کا من الممونګنو تا ل را چې ډیر ددار قال لایاې کو عامن په ل السلام چېب راغلی تاته تو عام د جیل ذُرْزَقَانِهِ چې درکول شي تاسو تروزانا إلا نَبَّأَتْكُم ماګر خبر و درکم تاسو تا وتا ویلی قبل ايات يکما زالکُم مخکه مخکه دې ناجرا شي تاسو تطوان مما علمني ربي دا علم چه ده تاستویم او ده چراکل ده ما تر اب زمان انی ترکتم اللت قوم اللا یؤمنون بالله یقینن زبیزاریم ده دا دین داره قومنا چی من راوڑی پا اللہ باندی و هم بالآخرت هم مکافرون او دید آخرت نو منکار کئیم وتبعوا ملت ابائهم اعوذ پا بندیکم د دین د خپلو مشرانو جبرائیل علی السلام و اسحاق علی السلام و یعقوب علی السلام ما کان لنا ان نشرک بالله من شيء زمون دین زاری دی چنی دی لا یقمون لرا چمو غشرو کو د الله سره زرا زرا ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا دَا قِدَا چَا اللَّهَ مُنْتَ نَصِبْ كَرِدَا دَا اللَّهِ احسان دے پا مُنگا باندیم وَالَ النَّاسِ اَوْ فَتُولُ خَلْقُ بَاندیم ولیکن اکثر الناس لا اشکرون لیکن اکثر خلق داس دے چَدَا اللَّهِ احسان نَمَنِي يَا صَوَحِبَ اِسْسِجْنِي ا دو مرګرو زماد جیل ارباب متفرقو نہ خیرن او خدایان جدا جدا به تر دي عمل لاول واحد او کناغه الله چې واز دې او زبردست دې متا بدون من زونه تاسو عبادت نکوي بغیر د الله غیرا الا اسمان مگر زمونو چې څه حقیقت یې نشته درې سمے تموهان تم واباوکم تاسو یې خزیدان نمونا اوستاسو تاسو مچارانو پلارانو نکیانو مان زل الله بهامن سلطان اللهو نذ نازل کړي د دې په خدای توب باندې دلیل ان الحكم الا لله نشتا اختیار د خیر او شر او د نفی او د نقصان مگر الله سره امر الله تعبدو الا ایا الله حکم کله ذی خبری چه عبادت بنکی کی د بل چا مگر خاص د الله ذالک الدین القیم لا غین محکم دی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک نه پوهیږي یا سوا هي ویسجني اذو مرګرو زما په جیل کې اما احدكم ما يفيسق ربه خمر ار جيو استاذو د دو دوالو نه نا دي نو بیا سکي په خپل بادشاه باندې شرابو بخپل ده با مقرر شي و اما الاخرو ارچه اغا بل ده فیوس لبو اغاو پسولیک لیشی پانسی بکلیشی فتاکو نو بخوری مارغان د سر ده دنا قضی الامر اللذی فی تستفتیان فیصل شوی ده پا تقدیر که اغا کار جتا سپاگی کې تپوس کرده ده وقال للذين ظنوا ويوسف عليه السلام هغه مرګری تا چې ګمانېو انو ناجمنه مې نو مذكرني چې دې بچ کې دن کې دې پدې دروازو کې وی وی چې زما هغه ذکر وکا چې څنګه قاولی دم جیل کې عند رب کا خپل بادشاہ سره فانساو الشیطانو ذکر ربہی پسیر کړه د شیطان زیاد شیور کړه خپل بادشاهتا فل وسا فی السجن بذاسین پات شیو سلی اسلام په جیل کې اوسو کال نور وکال الملک وی بادشاه د مصر ان یارا سبع بقرات سمان زوینم په خوف کې و غواگانې سربې دي یا اکلهن سبع عجاف چی خوري اغل را و غواگانې ټاپي و سبع سمبلاتن خزرن او نیمه و وږي تښن او او نور وچو یا ایوها الملعو ای زمان دل باریانو افتونی فی رؤیایا تابیر را که ما لاد ده خوب زمان ان کن تم لر رؤیا تابرون کچره ایتاسو ده خوب ده پارا تابیر استون کی قالو ادغاسو احلام وی غیداخو خیالو ندی اما نحنو بتعویل الاحلام بعالمين انه یمونغا په تاویر تداسه ګړډ ورډو خیالونو باندې په کې وقال الذين جاء منهما او یا مرګری د یوسف علی السلام چې بچیو پاره د واړو کې ود کر باد امته او یعز یکل پس د دیری مدینه انا ونبیوكم بتاویلیهی زبا خبركم تاسل را پماناد دی خوبو فا ارسلون مولیگ جیلتا نویلیگو یوسف ایوها الصدیق نویویچ اے یوسف علیہ السلام اے رشتینیا افتنا فی سبع بقرات سمانن منګله تعبیر را کا پدې خوب کې چې و غوغان دې سربي یا کلहुন্না سبنا جافن چې خوري دی غیل را غوغان ټاپو و سبعی سم خضرن او وګې دې شنو او خریاب ساتو انور دی وچه لعل ارجو الى الناس د دې لپاره چې دا واپس نلار شم خلقو ته خلق پریشان دي لالون دي عالمون دې دې پاره چې پوهه پو باندېم او ستاپه مرتبه باندېم قال تزرعون سبع سنين ذابا ويوسف عليه السلام چې کاروند کوي و پر لپسی فما حسودتم فزروه فی سنبلیهی نو آغا چتاسوی نو پریے دے پخپل وگو کی دانی تی موبا سے اللہ قلیلا من ما تاکلون مگر لکتی نوبا سے آغا چتاسوی خوراک کوئے سمیاتی من بعد ذالکا یا برابرشی پس د دې وو کالو اباذنا سبح شذادن سخت یا کلنا ما قدمتم لهنا او بخوري هاغه غلي چې تاسو مخکې جمع کړی د دې لپاره الا قلیل من ما تحسنون مگر لګ هغه پاتشي تا چې تاسو یې تخم لګیدئ ثم من بعد ذلك عاما بها ماشي فسد زين يوقال اباد فيه يغاس الناس چبالي کې باران نکي په خلقو وفيه ياسرون ابار کې بخلقنا چورول کوي د کو میونن <coughs> وقال الملك اتوني بهيم وې بادشاہه مې سر چراوله ما ته دا قېدی فلما جاء رسولو کله چرایته تا را ورسي د استادې د بادشاہ قال رجا الی ربکم یوسف علیہ السلام چې واپس لا شيخ خپل بادشاہ ته فسألهم ما بال النسوات اللاتي قتوان یدهن تپوست نوک چې سو حال داږي زلالاو مصر مسر کې چې وګسکړی او خپل لاسونه ان ربي بکې زین عليم بشکر اب زمان د دې پچلو فره باندې خپويږي قالا ما خطبكنا اوې بادشاہ چې سو حال ستا سو اي خزو ازراوتنا يوسف عن نفسه کله چې تاسو مطالبه کړی وایي سوبه الله والسلام نه نفس تا ودو کوم قلنا او حاش لله الله دې پاک ذات ته موږ دروغ نشویل ما علمنا علی من سوء موږ نیو په شوی په ځبان دی د غلط خیال قالت امرات العزیز الان حسحس الحق نووی او خضی د عزی میں حق کار ر انا او په ډاګ شو ا نه راوت نان ننفسسی نن ی مع مطالله بکړی وه د د د ننفس نام نهله نواقین او ب شکه چې د د رشت نو خلکو نه دی ظلی کالی عالما د اقرار میں ذ کوو کو چې پوه شي د عزیزه۔ انی لم اخنو بالغیبی چماده سرا خیانت ندکڑے پت پنا وان اللہ لا یهدی قید الخائنین او بیشکا چل نکامیابی چل ده خیانت کو انکو وما ابری او, او نفسی اوزو صفائی نکو ماد اقبل نفسو اِنَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِم بے شکا نفس دے انسان امر کون ان کدے دتاپ بادے سرا اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي هم اگر اغاچ رحم کی ربز ما پچابان دے اِنَّا رَبِّي وَفُورُ الرَّحِيم بے شکا بخشش کون کدے محربان وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِم اوی بادشاہ چراولې ما ته داقې دي استخلصه له نفسي چې زي خالص کوم د خپل ځان لپاره فلم ما کلمه هو کله چرغه او خبرې وکړي یوسف علی السلام سره قال ان وی وی انک الیوم لدینا مکینن امین بشکا تلن روزی زمون سره دې لري او خدای او مانزګری تته مونږه او ته درکاو قال جعلني على خزائن الارض ويوسف عليه السلام چې مقرر کایمال را په خزانو د زمکی انی حفیظ علیم یقینا زو دا 11 ساتل شم او پدی باندې پویګم وقزال لكم اكننا ليوسف في الارض <الْعَرُدِيه> الله يدا سوغورمنګه اقتدار ور کوي يوسف عليه السلام تاسو موږه کوي يتبوا امنا حيث يشاءون واختيري قد يمسرك جكم ذي خشي نصيبو برحمتنا من نشاءو خپل رحمت هغه چاله چې موږ وغواړو عجر عجر عجر ولا نذير اجر المحسنين among la zay ko ajr za اگر ne kan khalq agar ka duniya ajr wi wala ajr ul akhirate khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun aw ajr aw sawab ta akhirat che de akhor behtar de khuda chaar paare che iman وجاء اخوه يوسف فحدث شوروشو راغله رونا دي يوسف عليه السلام د کنان فدخلوا عليه ملاقاته کوزه سران فارفهم نو دوبی جن دل خپل رونا وهم لهو منکرون اورونو دل رنپی جن ولم ما جهزهم بجهازهم كل شيء تیارے کلدیلا سامانونه او بارونه قال اتوني بيخل لكم من ابيكم نوې بادشاہ چراوله ماتا ضرر ستاسو چې د بلر ستاسو نزدې الا ترون تاسو نه ګوره اني او فل كيله Jesus هغه پور ورکوم ما apie وانا خیر المنزلین اوز سومره قدر کوم آدم علمانو فایل لم تعتونی بهی کتاسرانو استماتا دغرور استاسو فلاکیل لکم عندي بس نشتر یو بار استاسو دپارا دماثر فلا تقربون او مالا نزدیم مرازه کاو ي دي سنو راوي دوان هو اوږ مط کوو د د دپاره د پلارار د دنه لفااعون مونږ بخام مخ دا کار کوون کيو قاله لفیانې هجاو بضته هم سې سلام خپلونا کارو خاضمانو ته چې کې د د قیمت ته دي فی رحالہم د دې په بارونو کې قال لم يعرفون خامخاذيب وپې جنې دې لرا اذن قلبو الی اہلم کله چې واپس لر شي خپل اهل ته لالم یرجعون در دې بار چې بیا واپس راشي مصر ته فلما رجعو الی ابیم کلاچ دی واپس لاروخ پل پلارتا قالو ایوی یا عبانا ای پلار زمونگا منعمن الکیلو حکمو شو پا مونگ باندی دی پا باندی دی بارونو پراتلون کی وقی ارسل معنا اخانا تولیگا مونگا سر دارور زمونگا نکتل چمن بارونه پرکو وان لولا حافظون امون بخاسته د عبادت کوونکیو قال هل امنكم عليهم ويا لقب عليه سلام چې خویت بارنه کوم په تاسو باندې په حق د دې کې الا کما امنتكم علیهیم من قبلو مگر هغه اعتبار چې کله مېو پتاسو باندې په حق ضرور زده کی پخا فالله خيرن حافظان ز په الله باندې یاتمات کوما ځکه الله ډیر بهستر عبادت کوونکې او ارحم الرحیمین او ډیر مهربان دی د هر چا نه ولما فتحو متاوم کلچ پرن استل وَجَدُوا بِذْوَاتَهُمْ وِي مُنْتَى قِيمَتْ پِالرُدَّتْ إِلَيْهِمْ تِوَا پَسْكَرِشِهُ دِيْتَ قَالُوا اُوِدِي يَا أَبَانَ اَبْلَى رَزَ مُنْغَ مَا نَبَغِي مُنْغَ نُور سُغَوَارُو هَذِهِ بِذْوَاتُنَا دَزَ مُنْغَا قِيمَتْ اَوْيَا مَا نَبَغِي مُنْغ هذه بذواتنا داز موږه قیمت ته بیا پراوړو ردت الینا واپس کړی شوې د موږ ته ونمیرو اهلنا موږ بدازل غل راوړو د خپل اهل ونحفظ خانه حفاظت وکړو د خپل ورو ونزدادو کې له او زیات بکوي او برد او خو ذالک کېلو یسیر دا بارمونگ تا دی رسان دی یا کما غلام چرا وڑی دا غلگ دا خلاس بشی قالا اویا قبل اسلام لن ارسی لہو ماکم زیچره نپری دم تاسو سرا حتا تو اتونی موسقا من اللہ ترغی پوری چرا کماتا وعدا او قسم دا اللہ پنم باندی لطا تننی بیهی چ <خابراء وليماتا> <اللعا يحاطبكم> هغه <هدا> خبر او لې ماته الا يحاط بكم هادا به خبره دا کټول راګیر شوې <أخف> فلما اتو موسقهم کله <قل> چې <جدي> ورکه او پلارتا قسم او سوګان د الله په نوم باندې چر او <ولبے> لوبه قال الله ولا ما نقول وكيل لويه <نبيا> اقبل السلام چه اللہ زمونگ پا دی خبرو باندی نگاہ باندی وقال یا بنییا اویوی چئی زامنو زمان احتیاط کوئے لا تدخلو من باب واحد مداخلی گی دی مصر تا و و پا یو دروازا ودخلو من ابواب متفرقا او داخل چه په دروازو جدا جدا وما اوغنیان کوم من الله منشي ځ ش بچ کو ل تاسو دله د تقدیر نه زرهم ان الحکو الله للله نشته ا اختار د خیر اوشررو د نف او نقصان مگر خاص الله سرده دی توکلتو کلته پهغبان نما توکل ک د وال په توقلل متوکیون او خاص په لابان دي توکل کوي توکل کوون کې لمما د خالو من حيیسو امارا ابوهم کله چې داخل شدی مصر مصرته په هغه طريق چې حکم کړ دي ت پلار خپل مع کا نهیغنیو من الله من ش نو پلار دي چې بچکړی و دي لرا دله تذیر نه ظه الا حاجه تن فی نفس یعقوب مگر دا یو ارمان په زولت یعقوب علیہ السلام کې قضا چې فیصله کړی و چې زباخ خپل وروڼو لپاره خپل زامنو لپاره دی احتیاط کار کومه چې دې نظر نه بچي د حسد نه بچي و انه لذو علم لما علمناه ابیشکای اقبل السلام خوان د علم او و اعلی علم چې موږ له ورکه لوم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي الله په حکمت باندې